په السلام على مسلين وال الحمد للله ربعاین دمون د ترجمې په سبق کې نن زمونږ سبق دی اور الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم د دو دا دپ بسم الله کيم تیر شو بسم الله الرحمن الرحیم او د یاد لره چې التا او دلتا فرق څه ده بسم الله الرحمن الرحیم که الرحمن الرحیم چ ذکر شو ناغه به تور د استعارات چې البته د الله نه امداد غختو سروکم پنوم د الله الرحمن چ عام مهربانه دے الرحیم چې خاص مهربانه دے نلته اید امداد دا الله نه غوښتو زکه د الله دا, دا دوه صفاتو نه ذکر کړل او د دا د الله حمد ذکر کئ البته استعانت د حمد حمد الله حمد ذکر کئ دلیل په تور باندې دا دوه صفاتو نه راوړو الرحمن الرحيم د زم سوال د پدکی کیږي الحمدلله کی مونږ ویلو چې ټول د خدای توپ صفاتونه خاص د الله د پاره دي ټول صفاتونه د خدای توپ خاص د الله د پاره دي نو ولې باقي کار الرحمن الرحيم نو راغلې ته او باغی کی دامراغلی او د دا الله په صفاتو کې ټول صفاتو نه دي او دا, دا, دا اللہ پا صفاتو نه داسې دي چې د الله په صفاتو کې ډیر یو داسې خاص صفاتو نه دي او په بسم الله کې راوړل او مه په فاتحه کې راوړل اگر چې بالحمد لله کې د الله په صفاتو کې دام راغلی زګه دا <تصفح> د ذوانو کې فرق څه دی ډېر خلک و چې د ذوانو یو دي الرحمن الرحیم ذوانو خلق یو باندې کوي ذوانو کې فرق دی الرحمن هغه ذات چې داغه نعمتونه عام دي په دنیا کې مسلمان له مال دولت ورکڑه ده نه کافر لیم ورکڑه ده مسلمان لیم فراقی ورکڑی ده نه کافر لیم ورکڑی ده مسلمان لیم رزق ورکی نه کافر لیم دنیا کې داغا رحم عام ده الرحیم دهی مانه ده خاص رحمتنو والا خاص رحم کون که دی توی دا اللہ صفت آغا صفت چی اغبا پا آخرت کی پلو خاص و بندیانو باندی یا کده دنیا سرے لګې الرحیم چاہ اللہ پا خاص بندیانو بانے خپل رحم کوي نعمت والا ورکی نوگو ری تاسو قرآن علم دا هر چاس رنی دوش انتی قرآن تا ناس تا دام دا اللہ رحم دے دیتا اللہ هر سکن نه انتی قرآن تے خلق کنے ولن ار رحیم دا پا دیبانی الله خاص رحمو وکو و خاصو بندیانو بعد دے زدی ہو دی جنا دا ار رحمان الرحیم صفت ذکر اوڑو خصوصیت سره شا اللہوی زما رحمت فراسہ دے الله اللہ رب العزت رحمت فراقہ قرآن دی قرآن کریم کم اللہ ذکر کوي صورتِ عراف اگوری اللہ اکبر اللہ دے پا قرآن منفوہ کی ایک سو چپن نمبر عید دے ایک سو چپن نامسی پاردہ وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ اَشَام وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي اللہو از ما رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ خُور دے پاری فراغ دے پارس زباندی د الله رحمت فراغ دے مسجد الله رحمت فراغ دے په دنیا کې ارچا باندې رحم کوي او دا رحمت الله رب العزت یو صفت د رحمانیت دے یو صفت د رحیمیت دے چې کی وي خاص رحم نو کله قران وی جدا رحمت الله پاک باغ خلق باندې کی چې کوم خلق ته الله دې کتاب په نصیب شي لکه سورته انعام کې وي آیت نمبر 12 وګورئ آیت نمبر 12 دولثم سورته انعام دی کی مسئلہ توحید ذکر کئی چلوی اختیارمند زیم وعددار زیم آیت نمبر بارہ سورت انعام ومسی پارا قُل لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهَ قَتَبَعَ لَا نَفْتِ الرَّحْمَةِ سوئی دلتا قُل اوائے پیغمبران لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دِ خَلْقُنَا تَبْوَسُقَامُ ځدا چا اختیارات دي پاس مانونو کې او پس مګا کې زخل کو د اخیلي لک تپوس وکا دا چې تپوس دا کار دی مونږ کې کم تپوسونه کو کنه زمونږ تپوسونه بیکار ای ها زمونږه تپوسونه بدلتا د چولې توالي دا دغه دی کو درې ګمبر 3 دی دی وای دا ولمم <الغرق> ما في السماوات <الغرق> والارض وه پیغمبرات تپو سکدت خلقو نام د چا اختیارات <الغرق> د باس مانونو کې پزما ک کې نړۍ سري ا بته وې چې ولي دا اوليات چي دي دا دغه مخې دا دنیا باد ذکر د اسمانونو د زمکي داغه مخې عبادت ااو ډېر بدې شي شغي بغلي شي جواب به نظر کې نلاو یتوله جواب ورکه ها وګوره غلې پاتې نشي تو ته وای قل لله ورته وای چې دا ټول اختیارات د الله سره دي آسمانونه کی دي او کپز مګه کی دي ټول اختیارات د الله سره دي وکړه چې دا مسالته بیان کړه الله وکتب علان ابتی الرحم لازم کړي دا فرص کړي دا الله په خپل ځان باندې الرحمه مهرباني کول پچا باندې چہ جی دا مطلب بیان کلا اللہ جہنگل دا بیان اور توفیق راکی ناری لہم او زنا نہو لہم ولیں دنیا کی جسوک دا مطلب بیان نہیں نہ اللہ وہی ما فضان دا خبر فرنس کڑی دا لازم کڑی دا جے بابدی رحم کوم لبہ بدی با نے فضل کوم او دا یاد ذاتی جے اللہ بچا رحم کی کنا بس دین اور سگواڑی دی دا اللہ نہ انسان کو دغه سبق یو بار و حدیث geraing نبی الله صلی الله رسول فرمای کم خلق چی قران ته ناسید الله کتاب ته توحید اوری الله وحدانیت اوری نو یا خلق دا الله پر رحمت کی پټشي دومره وی ملائک راشي او دومره د الله رحمتونو را وری غرا وری کی انسانان په کې ټول پتش زکه علما جی کرکی کی او سړی دا وي او نارینه او زنانه د الله د کتاب درس لراغليو قرانه کریم او ردولہ توحید او ردولہ د توحید دا ټکه په کې زکه ما جره هم بال کیږي کی جوسم کو ضرورت د انام آیت نمبر 12 کی وي د درس هغه درس چې باغي کې بیان د دا توحیدی جی انفاق فی بیانی. انفاق انفاق فی دا نه چې تاسو انفاق ویته بالله بیانې د غرباجيانو انفاق او انفاق ویته بالله داو کې داو کې داو کې دغه دا دغه باندې رحمتون نراوري وي وي له الله غضب له داو سړیا توحید په کې توحید نو بداتې خلقو باندې د الله رحمتون نراوري په باغ رحمت کې پټ شي نکدای یو درس نه بعد دا الله د توحید درس چا دو، د قران در او باغ کې د الله توحید بیانو او دغه ناره نه زنانو وي چې زماتي په الله قسمی، د پلانيټ ایم نواله د پلانيټ ایم په رضه د الله پر رحمت کې بالکل ډوب او پټا نسته ما نوې دا قسمي په دروغ نه دی ښا دا قسم پر شاده پر زه دی زګه دلیل دا پې پهې باندې د ققرآې کري مګورې صورت تی سر تیام الله مونږ ته دا رام نهتی دي زومره خلک دی چاجزان د نه محرومه دي بګګه واپس را تللو نو په لاره کې یو کې خلکو سکرین لګولی او ضمان د اندازې مطابق تقریبا 2 و نیم سو کسان باغی د ناسم خلکو زره خټه مشته خو وخشتا خدای الله د کتاب دو بار نشتی تا وګوره کړه او دغه کرکټ په کتو کې صف جواب ده صفای ددا زکه وای غټلنه سپید شو مونږه او که وای بیللنه 75 شو مونږه مونږه خو د خپل رضې وړه کو نه ارځاني وای ذا قرئ القران نامه 12 سوره جارا سوره الاعراف چې ختميږي نو باخر کې الله وي وایزا قرال قران او کله چې قران ویلي کېږي قران لوستلي کېږي واستمعونا غي تخوږي کېدای او انتتو چب شي لعلكم ترحمون دې د برابر په تاسو باندې رحم وکړي شي رحم دбариوشي اې دموږ نن سبق څه ده الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دا نن بعد که د خبرو خواندو میاندو زنانه او تا نارینه او ته ټولو ته دا خبر کوم طلبه نیګانو پم الله رحمن د چم کې قران ته کینولیو سمر الله رحمن د زمونږ د زنانه ثوي چا ته څوک مالدار وې نی بنگلو والا پیسو والا کالو والا الای وي په پرانی خدای لیر دوه رحمن کړه دې په تو بو واسه دا څه وې اباز ماېش کړه اپ امتحان کړه رارحم په تا خودا کړی چی چې ته وای چې ک الله پاک ماونه رارحم کړلیناابله پوه چې لکه هغې په خیال کې به هم دغه راځي چې کېې شي جته بسي را وتی نو یا چر ته ای چر ته تللی دو بته نو یا والله چېر ته چای پې را لګې نو که چې ته په ما باندې د الله ډېیرر ل رارحم دی ډېر د الله شکر غزاره یم نه به تا ته وګوري نو ته ووایه د قرآ نه غټلو را هم ش اللهقرآسه ک نه ولیم الله را خپل کتاب واورېدو او الله رابل ل زت کتاب می واورې دقرآ می واورېدو ما اوورېلی دي جې قرران کې را غری دي جلله وويڅوک ما کتاب تکینی کيزهپ هغره هم کوم نو په ما د خدا ل را دی که نهغ بله زن نه باشي چې هو دا رحم که زه ما کور کې پرود ده زه دې محرومه دا رحمت او دا رحم دا که زه ما کور په تخیم پروت ده زه محرومه يم او ګوره دې باندې رحم کو دې رحم کو فما لغیر به طلب پیدایشي د نن نه بعد سمره جنا نه که په موبایل باندې درته اوري دلته طول تذدا يم نن نه بعد نو سوې چې بمنګ الله ډیر لوی رحم دی دي. ډیر لوی رحم دی او ګوره بدیر رحم بان از الله شکریا دا گوې شکریہ وله قران وې ان شکرتم لازیدنکم ولا انکفرتم ان عذابی لشدید الله وې کچ ریتاسو زمہ په نعمتونو باندې شکر او باز سئ زب نعمت نور زیات کم نور بزیات کم نور بزیات کم او کپ نعمت বিনা شکری وکلا شکر دې ادا نکو دا الله باندې نعمت واپس وای الله دین کي چې زموږ نه الله قرآن واپس واخلي زمنګ د ژوند اخیری سلګي پوري د الله د قرآن زمنګ تر لری چې د قرآن زمنګ تر ای او دا زمنګ تر قبر ته او اخرت ته او جنت تر ارم لاړ شي پنځیر شیخ القرآن الله دې برحمتو نوريږي شیخ سیبر احمد الله بوي وی په جنت کې الله پاک بل د جنتیانو نه تپوس کوي وکړه جنتیان جناتيان چګم دي دا مېلمان دي او الله به میزباني نلپاک به جناتيان ول نعمتونه قسمته سمرا لګيني به به ته الله تبارک و توکه چې څدا کم کوڅ پکشته که کمی یا چت تپزل کېم سخوايش دارماني نه هغه چې هغه نعمت علم تر کوا د قرآن کې راځي کنه چې بجرت کې به فراخي هر سبي شيخ سيبرحم الله وي وي که زمان الله تپوځوږي زه بورتم شي الله یو نعمت پات دي بل بوجيس زم چې الله مله قران ناکي چې دي دي جناتونو د ستاده کتاب بیان کوم زکه ما په دنیا کې دغه نعمت خو نه دی او نو دلته زم چې په جنت کې راترم وې تسمرد الله د کتاب سره مینا ده, ده سمره سمر محبت ندان نه باد تبو وای او الله په موږ دې رحمدې کوم زانانه چې قران زکۍ او الله په ما رحم دې کوم زانانه که وعد الله په ما رحم دی از ذکر کۍ قاعده از ذکر نازری از ذکر ترجمه از درس ل راضی وعد الله په ما ډیر لوی رحم دی ها ماشا الله الله دې ولې نورم توفیق ورګي او دا دې پوری نه دي چې بس تری ما شومان از ذکر د ده دې چې بس تريب ما شومان به زکۍ او جبز ما شومان جانې او قران جانې نه قران خود د دې کتاب دې چې الله رب ال عزت قراني کریم کیسوي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بندگی کو د خپل رب تر مرغه پوری د مرغه پوری د خپل رب بندگی کو تر مرغه پوری بندگی کو بندگی صدا بندگی ب منگا سنگ پیجنو چ قران تکینو الله بندگی ب تا سنگ پیجنی چ قران تکین ډیر زنان زده دی په دې غلط فهمي کې مبتلا دی دي ډیر زنان درس نه راځي يروي درس نشم درتلې ولي وی عمل به نشم کولې کنه یو خدای نو ګره شیطان وسوسه ده من شر الوسواس القناص بیر جنکی دی قران نه زګی ولي و چې عمل فنیشم کول نه څه لېز د کوم داږي په خدمت کې زماده جواب و او ري او ور یو ځنا نه چې ز قرآن نشمیز د کوله د کچه عمل فنیشم کولی یو ځنا نه وي چې بیان له نظم ز کچه عمل فنیشم کوله ناغي ته وې مونظم پرې دا مونږ کوه تاسو وو سوي چې استاد دته څه وي اغي ته وایې و مونظم مکوه و ولي په کې ته یې یا کنا دو یا که نابدو یا الله ز به خاصته بندگی کوم یا الله ب خاص تا به تا د الله سره له ووزوکو که نه یا الله ز به خاصستا بندېګونه د الله دا بندې به ته څنګه پیژې دا الله د بندي د پیژګلی د پاه د الله بندې بهته الله کې طب به الله پیژې چې تهقران ته کې نود پهمونکې دا ولي ووه یو طرفتهته یا الله ز به ستا بندگی کوم د الله سره دی واده وکله لوه اس دیو کو د الله سره بل طرف ته ته اهدین الصراط المستقیم یا لما تقران وخایا نو په موږ کې خدای د الله سره دا واده کې چې الله زب قرآن ز د قوم زب استا بندگی قوم. او د باندې نه بار به شي غیر دوی چې په عمل نشم کوله چې عمل پینش کوم بیا د مستره کې یا قوم موږ وکړه بیا د مسلمانای نو ماخله وله کړه دین ته تاسو کو د کما چوي کنه چې عمل پینش کوم کوله صحیح ده جنت غواړي که جاهننم غواړي لبو چې نه جنتتو جانتتو خدای پاک زمونږ د ټولوشه د سیم کې او جوسې اوسې جنت هې میلا وږي جت خو د الله به بندګې میلاږ او د الله بندي دا تر مګ پورې ده ې ډرد تي که نه چې قرآ الله کتاب وي و ختم می وکړو ختم وش ترجمې ختم شو قرآ خونددي شو نوې د قرآن نه دی ویلي سوره حجره چالو ویلي وا عبذ ربك حتى ياتيك اليقين دا قرآن خدانه دي چې بس د ختم سره جو خبره ختمه شو نه دا ترمرګ پوره دا څنګه چې ته اهي دینه سورتل مستقيم ترمرګ پوره وي سرات دینه سورتل مستقيم کته چې الله زب ترمرګ پوره دا قرآن ويم ویم ویم ویم, ویم به بای لگیا به لگیا به لگیا به ترهاغه پوره وا عبذ ربك حتى ياتيك اليقين چې مرګ راشي کله وی حته اتان اليقين غیر بدی غلط فهمی کی مبتلا دی ولی چې څوک یې ذکر ریزه کوم چې عمل به نشم کوله هغه تموله د زهمه کوه د اسلامي نومم ماخله ولی جنت به ملي وی کی د الله په بندګی او بندګی به ته از دکې په قران کې ویم دا چې ډیر وی بس قران مې ویل د نو نور ته څه ضرورت دی نور په څه مخ ته اوس ضرورت دی چې مم ختم می وی لو یو ثابتینی دي چې وا بو یا دی کلی یقین یال الله زخه په ستابندگی کوم ترمرګه پورې هتا قران غوندی کو عجیب کار دی الرحمن الرحیم الله عامه ربانه ده او خاص مهربانی ده او الله لوې مهربانی سدا لوې دا ده الله دادا چې الله یو بنده قران تکینی سورۃ الرحمن وګورئ سورۃ الرحمن افسو زادې خلق د آ نه ډېر لري ځي نو دله کتاب نه خلق لرري دي الله را ي قآران لاله را ي درس لاله را بیان بیایان لاله را ځيتهپوس کېوي چاول په کېشته کوورجی په کېشته سقتم متم دی کوو خو پاکه او د خیریت ګټه دی ما په خلکوته په زړه کې نهشتې د خیټې ګټه دی هر وخت ما غ کې سوره الرحمن الرحمن علم القران خلق الانسان علم البيان الرحمن ډېر مهربان دي عام مهربان دي مهرباني سدا علم القران اوخو د قران تعلیم ور کو د قران خلق الانسان انسان پیدا کو رحم دا الله لوي رحمت دي دا دي جی یو انسان الله کتاب ته کینی اوږ غورم دا الله د رحمت په مقابله کې څه دی لعنت دا الله د رحمت په مقابله کې لعنت نو قران ته چې شا کی قران پری دي نو باغی باندې الله لعنتی او نو چې دا ایز په عمل نشم کواله نو مطلب دا چې رحمت دینه دغه لعنت دینه وخت وي ولي یا به رحمت یا به لعنتی نو وستا رحمت پری او لانت دی غورا کو لگه ده بن اسرائیلو من او سلوائه پریخو دل او منگلو گو و پیازو تاکی تیباڑی دا چی مکاڑی دا منگلوی پاکار دی او تیار خورا کی پریخو دل او اولی دا شکری که دا د کتاب دا اللہ ناو غورای او گورا کله کلا کله کله کلا دا سی پرونه پرور د درس چټي وشو درس سماسته چټي راغله څه کارو زه راغلم کورته هلكي زه کور کوشش کوم زم چې بدرد کی چټي رانه شي خیر ما چې غړې ته قتل نو وخت شهو څه کار مانه تلو ما نو بیا مې استغفار وی یلا ما ما ته معفي وکي وله جی انسان ته پتم نه وي دی اوي بل خو جو باې تللی تلو ځکه ز پاتې شو نه دا دله توفیق, خو دا توفیق دا دا شویده. شویده. دی سومره کارونونه چې مې خوله به د خپله کار اخلي د توفیق دی مونځ نه پاتې شو څونه یا الله زمانه شي دقراند د نه پات شو الله زه څق سر شوي دی سهګونه شوي ده مونږ دډو پته خه مونږله په کار دي ول او چکنن کې ن یا الله شکر ده، زمما کما یو 니 کتابه قبول شو د طاهر نه چې دې خپل کتاب ته کېنواله او که شو نو د الله نه استغفار صافی توبا لا حول ولا قوه الا بالله دا الله دې په موږ ټول رحم وکي نن سمنګ سباقو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم او دی کې دا تاتي چې دا رحم سفر رحم صفت دې په دې باندې څه رحم صفت دا د الله مده او دا رحم صفت د انسانوم ده دی کې څه فرق دا د الله په صفات کې چې کله رحم راشي مداغي مطلب به یې احسان کول نعمت کول او د بنده صفات چې رحم راشي داغینه مراد به یې د زړه نرمي د زړه نرمي د الله په صفات کې جراشي د به یې انعام کول احسان کول او ده بنده په صفت کې چې رحم راشي ناغتۍ آغا د زړه زړه نرموالې نن زمونږ بزرونو کې آغا رحم نشتی نور په دې زمونږ الله کتاب ته آغا زمونږ استاد خبره ده ثواب یې ده هغه وی وې زمونږ الله د کتاب سره خړه ده د الله د کتاب سره مخړه ده او حدیث کې راځي چې د تبو او سن او پاپس کې دیوبل سره خړه ای قران خبرې تری بندې نو چې د درې وروونه زیات چې نووي بیا دغه عمل نه قبلږي بیا د عمل نه قبلېږ وللی د دو تللو بااب کې وره ده نووي بیا دغه د دری ورو نهاد و بیا د غعمل نه قبل لېږي دا سوچ په کار ده چې یو انسان د به انسان سره خبرې تې بندې کي دا ته وای انسان مقاموچ دی که د قرآ او د قرآان مقام مچد دی د زمونږ سره وکووشو چې د قرران سره خله ده قرران سره وورانه ده د کتاب کوم شاکري ده د خپل خویان نویان دو دی زنانو ته وایم چې د د قرآ سره روغه کوي ولی چې د قرآ سره د چا ووره ده د غمون به قبلېږي د غعمل به قبلېږي نه راضې چې د الله دی کتاب تکینو دا ځکوو لږ لګ زده کوو زما خپل چې کوم شاگردان دي بلته معشمانو د ب زن سره تبی را تصبی را وړی ی په تسبو با بس سبق یاد ووي تسببو زه چې بلطررف ته به خالې بس خپل طبق به او چې کممطالبات دي زنانانهدي جن کوي د هغوی ته ووایم تصبی د تروي لاک لګ یاد وه ب طلبته دکهڅوک ترجم ده کوي کوم الحمد ټول د خدا تو سیفونه الحمدو ټول د خدا تووب سیبتونه الحمد ټول د خدا تووب سفونه دا وي وي وې سلپېری وې وې دا هو ماته یاڅو اوس مګطا لله خاص دا لاده پاره دي دا جې سلپېری زووت د چکل دا زوچو نو بیا دې دادوان یوځی کی طریقه دا دا بیا دې دادوان یوځی کی الحمدلله ټول د خدای توپ صفاتونه خاص دا لاده پاره دي دی وې بیا وې رب العالمین چې پالونګه د مخلوقاتو دې سلپېری دا وې چکل سلپېری دا وې نو بیا دې د ټول یوځی کی الحمدلله یا رب العالمين. ول ی بیا دا د پیریاد کی تو ګوره چې یاد که نهدي یو ګړی نه ګوړی زرانمي که او هغه میهنت شروع کی چرته نه شي پاتې کې دی او به خام اخه خې پاک بهته ز کوي الله ډ یو رحیم ذات دی او چې مونږ د الله نه وواړو که نه هغه الله نه سوال وکو اوغ ته زارری وکو الله دې موټول د توفید را کي تا نهلهوم ځرانانه ولهوم او د الله چې کوم خوسه رحم دې چې پمنګاغه وكي اخر کې ترجمه توغ شي الحمدو تول د خدای توغ صفاتونه لله خاص د الله د پردي رب العالمین چې پالونکي له مخلوقاتو ده الرحمن چې عام مهربانه ده الرحیم چې خاص مهربانه ده دا سبق زو دا یادوي الله پاک دې پمنګولو پا په خوسه رحم کې الله دې زموږ راضي شي سمره نو چې واورې دو ناري نو واورې دو الله پاک د ټولو ل عمل کولو توفی کور او الله پاک دی زمونږ په جوون کې زمونږ په زګ کې ققرآن راوللي او الله پاک دی ترمرګه پورې زمونږ ل قرآن خدمت خدممت واخلي پاک رو داون نه لره بلا